Я також привітався і попросив його трохи посунутися, бо він фактично вклався на мене. Террі з місця Ані руш. Нахабна спаніелина, я його ліктнув. «Ти чого?» – заврищав Террі голосом, дуже схожим на голос Міліка. Я відкрив очі. «Це ти. А ти що думав, що Боженька із тобою заговорив? Тобі треба вставати. Я вже твого малого...» Бавлю півгодини, а мені час снідати і займатися. її переліз із колін Міліка мені на груди, розклавшись у позі морська зірка. Снідати насамперед. Господи, цей малий будує все своє життя за харчовим розкладом, а ще в Нобелівські лаурати себе позаписував, лінько ненажерливий. Підводитися я не хотів. Тіло боліло, серце кололо, Голова розколювалася. «Гармонія та єднання. Слухай, котра година?» «Майже дев'ята. Тут вже я підхопився, бо статтю про китів мені треба було принести о десятій нуль-нуль». «Ти чого? Мені треба бігти на роботу. Де твій батько?» «Думаю, вже на роботі, а що він тобі?» «Невже він вдягнув твою улюблену сорочку?» Чому ніхто не накрутив будильника? Усі все накрутили. Ми що, повинні знати, коли тобі слід вставати? Ти нам нічого такого не казав? А ні сіло, ні впало будити людину? Дякую, хай це робить хтось інший. Одного разу я розбудив Едіка. Я розповідав тобі про нього? Подивися на моє ліве вухо. А зараз направе. Бачиш різницю? Ліве трохи стирчить, Це Едік постарався. «Ну і за що він тебе?» – поцікавився я. «Едіка я добре розумів і миттєво виправдав. Є в Полонських цілком нормальні родичі. Розумієш, він любить маленьких жінок, низеньких та худеньких. Коли вони з ним в одному ліжку, їх просто не помічаєш, вони мало відрізняються від однієї ноги Едіка, бо він кремезний, от». Едік склав дві ноги, як одну, але я звідки про це знав. Бачу дві ноги. От я й гепнувся на одну з його ніг. Виявилося, що це не нога, а його жінка. Вона заворищала. Едік прокинувся і схопив мене за вухо. Зрозуміло. От краще скажи мені, звідки у тебе така звичка залізати у ліжко до фактично чужих тобі чоловіків. Ти вважаєш це нормальним? «Едік тобі хто? Родич?» «Я б із задоволенням залазив у ліжко до жінок, але мама мене гідно виховала, та й взагалі це ще небезпечніше. У кожному разі я не винний, що рано прокидаюсь і мені нудно, а ви всі, дорослі, забагато спите. То гестапо вже на роботі. Він що, навіть не поснідав?» «Серйозне ставлення полонських до сніданків – це родинна мантра. Цікаво, що вони думали про Сару з її невпорядкованим харчуванням та дієтами. Чобце він не снідав? Батько прокинувся, поснідав, навіть подивився твій телевізор та почухав твоє бульдоженятко, а ти спав собі. А Сарабанда? Що Сарабанда? Була Сарабанда, Генделя, ГФ «Була, ти ж бачиш, що я вже на кухні тусуюся. Вже з півгодини як. Крім того, я встиг Тері вивезти, нагодувати, а ти на мене ніяк не реагував. Оце заліз до тебе в ліжко, а ти далі спиш. А Тері де? Дрімає під столом. Ти нормально? почуваєшся, гей!» Почувався я не дуже нормально. Я складав речі до сумки, натягував футболку, джинси. «Каву мені можеш зварити?» Малий надиво погодився. І, варто сказати, кава в нього вийшла непогана. Він навіть пундика мені підсунув. Пундики – невід'ємна складова єврейської сніданкової традиції. Все, я побіг, дякую за каву. Мені треба роботу здавати. Тут я загальмував, бо пригадав клятих китів, точніше, клятого міліка та моїх несправедливо звинувачених китів та дельфінів. «А, кити та дельфіни, так?» – малий мені підморгнув. Я збирався було розрядитися чвертьгодинними поясненнями, що те, що він зробив з моїм файлом, зветься підступністю, але згадав про молоточки родинного склепу «Ер і Кальман» і промовчав. Право на моралізаторство мають люди, що не ховають сокиру за спиною. Якщо ти вже заточив зуба на ближнього свого, чого придивлятися до його щелепи? Натомість я подарував Емілію Геннадійовичу Полонському важкий, навіть осуджуючий погляд. Мілік, судячи з грайливого виразу його писка, подібні погляди легко підіймав одним мізинцем. Чхати він на них хотів. «Коли ти повернешся?» – поцікавився той. Я сказав, що незабаром буду, можливо, на обід. Наглянь за Зігі, дуже тебе прошу. Він пообіцяв. Сподіваюся, що закатовані ноти родинного склепу «Ер Йорз» і «Кальман» не стануть на заваді Міліковського гарного ставлення до мого цуценятка».